اَما بعد بسم الله الرحمن الرحيم 18 مصنف عليه الرحمت مزرات ده بدعت ذکر کوله د کی مخ کی ولس مزررتنا ده بیان شو ده دې زینا اتلسم مزررت ده بدعت ذکر اتلا سم زررت دا بیدت دا دے, زرر دا بیدت دادے چپا ارتکاب دا بیدعاتو کی سکسیر او ڈیروالے دا ڈلی دا اہلی بیدعو دے زکر چی تا بیدعات کے جو داویو ڈل سیوا کی گی دا بیدتیانو زان دا چی تم بیدعات کے بلن بیدعات کے جو داویو ڈل پا کی په یرتقاب د بداعتو کی تکسیر او ډیرواله د سواد یعنی د ډلې د به اهل بدعو دي او الله مونږ د دینه منکړی چې د اهل بدع او د غشان د معاصیواله ډله به نه سیوا کوي دغه حدیث کې رازی منکسره سوا د قوم ف هو من هم. چا چې د چا ډله سیوا کړنو ده د ابو ی نو دپې ارتکاب د بدعتو په بداعتو سره پکلو د بداعتو سره د اهلی بدعو سیوا کیږي ځکه یو په کې تشې بل په کې بل شي نو دا وي دله سیوا کیږي او دا تکسیر د سیوا د اهلی بدعو دمنه هی الহুذ یعنی د دین په شریعت کې من نه راغلي دا شریعت ممتدوی چې د ګنانګارو د فاسقانو د بدعتانو دله بنه سیوا کوي نو یو zarar د بدعت داله چې په سره په ارتکاب د بداعتو سره البدع مبتدعين الدلسواكي او د دینه مون په شریعت کې څه شوی باندې <سلام> شوی ګوري ورته اصحابن عشر في ارتكاب البدعه تكثير سواد اهل البدع و ارتكاب البداتو کې یعنی په کول د بدات سرا ډیرواله راضی د دلي د اهلی بدع او هو منهی العل او د دینه په شریعت کې مون منکړې شویو دا منهی العل او ترک المنهی عنه, عنه واجبون او پرې خودل د منهی انحودا واجب دی یعنی د کم نه چې مون باندې کړشویو دا غي پرې خودل واجب دی نو د ډ د ډیروالي د ډلې د اهلي بدعونا مون باندې کړشویو نو نه دا وی ډله ډیرول نه دی پکار دا پرې خودل سړي واجب او بدعات سر خودغه کار کیږي چې دا وی ډله سچې و کیږي سچې کی وقت قال العلماء ان الصلاه في اقل المساجد بدعا افضل وترك الجماعه اولى اذا كانت البدع في المساجد دا اوس دتایید پر قول د علماو پیش کی ګوره دی خبر باندې ځان کوی کی د عالم قول چی نو دا دلیل نه دی د عالم قول چې امیشه پیش کیږي کی. نو دا په تایید کې کی پیش کیږي ځکه د دلایل د شری سو کتاب الله د رسول د اجماع دی دغه دلای شي باکي د علماء او اقوال شي نو دا به دلیل کینه پیش کیږي که ته چا ته دلیل پیش کې او د عالم قول ورته په دلیل کې پیش کې د عالم قول بهشکا ته تا په تایید کې پیش کولې شي خدای عالم قول ته په دلیل کې پیش کوله نشي لوشیر سبب د علماء او اقوال ذکر کړي دی وی وخت قال العلماء ان الصلاه في اقل المساجد ب ابزلو ګوره د نه دي پا ہر جماعت کی بدعات کی گئی خو یہ جماعت نسرے چپاری کی دنور جماعت بدعات کم کی گئی نمون پاگی کی افضل نہیں پا اگر جماعت کی چپاری کی بدعات دیر کی گئی یہ جماعت نسرے چپاری کی بدعات دیر کی گئی اول جماعت نسرے چپاری کی بدعات ناغی نسری جب جی پا یہ جماعت کی نسرے دنس کی گئی او بل جماعتي جماعتی په یو په اګه ټیم کې اته بدعت کیږي متو در جمع منزل چې زینو کم یو توږي اغه لوازې چې اغې کې سړي اته کیږي بل وترکل جماعت اولا اذا كانت البدعه اذا كانت البدع في المساجد چې کله په جماعتونو کې بدعت کی بدعت کی بدعت کی بدعت لو به ترکل جماعت اولادې اسی خود جمع مونتری خودل دا څومره لوی ګناه دا وچی کل پا جماعت تیسا کی گی بدعات او دا سی یو جماعتم نشتے چاگر بیدعاتو نخالی نو علتا بیتالا جماعت پر خودل اولادی بیتزان لگو کو پکور ولی زکر کتا جماعت تزین و علتا بدعات کی دی دا دیسر دابوی دل سکی گی سوا, سوا کی اگر ننام میکسان دیو یو پا کتاور لنسو سو. دا سو چاکرا دا تاکرا نو تکور پاتیشا مور دالتا ذګ دې ترداوی ډلن څه کوي سیوا کوي وکال العلماء هل ایمان ویلي دي ان الصلاه فی اقل المساجد بدعال من فاج الجمعاتن <سؤال> کی جاګه په ټولو کې کم بدعاته والی <سؤال> افضل دا لی چې پاګه جمعات کی ته منځو کی وتل کول جماعت او لا او ترک الجماعت دا اولاده اذا كانت البدع فی المساجد چې کله بدعات په جمعاتنو کې شروشي نو هغه تیم کې تاله ترک الجماعت اولاده ذکر کټ جماعت دې د جمی منزل دې دوی سره خدا بوځل لسی کېږي سیوا کېږي وکذا ترک الصلاه بالجماعه ابن عمر رضی الله عنه ابن عمر رضی الله تعالی هو د جمی منصری غو ولی ذکرو جماعت کې سکی دا بدعت وکذا ترک الصلاه بالجماعه ابن عمر دا ابن عمر دا, دا ترکه له پاره پایللی پریخیو پریخو موږ د جمی ابن عمر رضی الله تعالی او ترعو ولي د دا وجنا د بداعت ابن عمر رضی الله تعالی او تلالو په جمعه کې یو څلېڅ ا چل کو ولکه رازی مانزلا د اقامت نه بغیر یو ازونه کوله کرازی مانزلا چې مت تیار راځي علي شاه بای یو تصویب دی تصویب فپیق بکتابونو کې به تصویب دی تصویب یعنی چاته د مانځه او واسه کول دا په سب حقوقي سړی جایز دی لکه قاضي د ال ته په قزاوت کې مصروفه دي او دلته د جمی مونږ ولريږي ورسره په سیلال شو او جی مانځه ټیم دی راځي جایز ده صحیح آو أو رادے رادے ده او اصله کو اقامت هم شروع دی او په جماعت کې خلک ناش دي او ترته د یو مشروب کې کنه ال ته اقامت هم شروع وي ده خلک ته د جمو دا کار سری بی ذات دی انا روا دی, دی. ات جومات دن خلق ناشتی لکه بجی جومات کی خلق ناشتی اول تسشور شو اقامت او ديب کی پاسی وچی رزی رو ر چموته دا نو لید اقامت د سره زغړ څړون ز سكون غنه اقامت آورم نا. او رمنا او تمکل اقامت ته بغیر نور आवाजونه کی چرای جمع ز شو ود ریدا او ابن عمر رضی الله و توندقش جومات نن نوته په جمعه کې دا شي شروع حل ته اقامتهم شروع دي 10 وایزره کې راځي ایماندارو را پاسي چې مو درې دي ایماندارو را پاسي چې مو درې ضرورت سي یو یو یو یو یو یو خبر لکه باغ سر په کمر کې دي او توړته لکه راځي جمعه بولا لري راځي نو اقدي جمعه ته بر دي خو جمعه کې د نخل کو طويل ته اقامت په سره بار خلک مانزه شي را پاسي او ته اله او خلق توے رپا سے رپا سے تا شبی دسی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ جون جماعت من پرے کھو ولی بدعات تو وقد تقرر ان الفرارة والهربا والهربا من الاماكن التي يفعل فيها دا عبادت کې د نغره ښا بچا سر زولځه نوښتې یو پالو په المعاصي دي دي عبادت د دو کې نشته د کتاب کې وقد تقرر ودا خبر ثابت شو دا ان الفرار والهرب فرار وهرب یو چیرې من الاماكن التي دا غزيونو نا يفعل فيها المعاصي چه باغی که گناهو نا کیگی نو معمورن دا پرار معمور بیهی ده پا کم زیکی گناه کیگی نو عالتا ممتا حکم ده چی نا دا غزینه سا شای و تختی پا یو زیکی گناه کیگی گناهو نا پا کی کیگی نو ممتا حکم داره چی نا غزینه بسا کیگی تختی یعنی زیبتی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على ديار سبوت کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سبود یالو په علاقه باندې تیرېدو بیل هجر داګه علاقه هجر نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا تدخلو اماکن ها اول الم معتدين مداخليږي زيون د دې زیاتې کوونکو ته الا ان تكونو باكين مگر په داسې حال کې چې تاسو جړیدون کیی خشیه تایسیمکم ما اصابهم د دې وجینا د دې یاري د دې وجینا چې اسنه چې تاسو ته تا هغه عذاب ورسې چې کما زب د خلکو تر رسیدلې سمانه په دې چې ګناونه شې د دې نظر روزي او کتیری گئی په ام نو سکی گئی او جړا په تیری گئی صحیح ده چې سجدي نه دا, دا کوي چې په یوځی کې ګناه کې ګینو الته د الله سره راضی عذاب راضی رو له هغه داګه دین سره پکارد دا شیخ تفکر دا فَإِنَّا هِجْرَانَ الْأَهْلِ الْمَعَاسِيِ وَزَكَىٰ د اهل الْمَعَاسِيِ آه یعنی ده گناعونو والو من جملتِ الْحِجْرَتِ الْمَامُورْ بِهَا دام یو قسم حجرت دے د اغا حجرت نچیا اغا حجرت سرے مامور بھی دے ما تستو اور یا صالحین کی بلیو یو حجرت دام دے چه ترک دچا معاشی دا ترک دا دار المعاسی سیدہ کرا الہ داری سنہ الہ داری طواع دا گناہ دا زین سڑے لارشی کم زیتا دا یو قسم حجرت دے کرا اللہ سبب لی مغفرت الظنوب اغا حجرت چی سبب دا مغفرت دا گناہو نو دے دا گتم اللہ کا پڑی کلا عبارت رانگ دے اللہ تی ہی لمغفرت الذنوب والخطايا اگر هجرت چاغه سبب دي د مغفرت د گناهونو او د خطایاو الا ترى تنغوري الله ان الذي اغتليتا قتل مئه نفس یو کم سل کسان وجليو د بني اسرائيلنا خدای دا حدیث کی دغه دی بری 99 دی بے آغا یوی بل مڑکو کنا اللہ ترہ تنگوری ان اللہ زی قد اول یو کم احو احو سل وجلیو نبی آغا یو پھر سے پک مڑکو نبی سوچو چسل کسانی وجلیو دو بل اسرائیلونا سالا عالما اواغدہ یو عالمنا تقوسوکو من علمائهم ناوید علماؤنا چی حل لہو تو, تو توبت آیا زمان توب قبلی گی فقالا لہو العالم نو علی مورتی نعم آو و امرہو ان ینتقل من قریت الفساد اگر ورتیچ باید د دې زینب زيده کدي کلی کې ګناوره کیږي جنا د دې زینب زيده الى قريه الصلاحه غد نېکالو کلیته وادرك الموت بينهما او بيد دل د غکل کومې سک مرګ راغې فلما وجدوه اقرب اليها نو کله چې و منذ دلر چې د غکلې د صلاح ته نېزيو د نېکالو غکلې ته نېزيو نو غفر الله سبحانه و تعالی الله دې تسو وکړه مخرو حاصل لا شو چې و ارتكاب البدعات و سرا تکثیر د سواد د اهلی بدع راضی او منتخد دین هکنده چې بدعتیا نو دلب نسی وا کوي بلکې دا اگر زینبه تختی چې کم دی کې ګناه کې دا یا کم و و دا دی کې سکه دا بدعت کې دا د دا غ زینبه سکه تختی او دلت په بدعات کول سره راوی څه سیوا کی دل سیوا کی نو له حاضر دا غ زینبه پکار دی نو یو ضرر په بدعت کې داري د بدعات او کولو سره د بدتیا نو سه سیوا دلل یو کوم سل بدتیا دی په علاقه کې او تام بدعات شروع کرا نو تا دا وی دلل سره خلاص یو کوم سل او تام پکې بدعات دی شروع کا سل دی نه کړ دا وی دلل سره او موږ د دینه منشو یو چې د ګننګارو ډلا د اهل بدعو ډلا دا به سیوا نه بلکې ترق واجب دی اتاس و عشر نو لسم زرر بدت که دا ده البدتو نو من النفاق چه بدت چی ده یو قسم ده نفاق ده الوی زرر ده پا کنو بدت ده نفاق ده منافقت دا یو قسم ده لئنن پی آوزو شریعت یالا غیر ما وزا شاره زکا پا دی که مقررول ده شریعت دی پا غیر ده اغنه چه کم شارې مقرر کرده ده اے ده مبتدی چی ده که نه ده زان لی اوسه جوڑه <تصفح> <تصفح> شریعت جو نو دا یو قسم دا چا دی؟ دا نفاق دی؟ بیدت دا یو قسم دا نفاق دی؟ لیان نا پیع وضع شریعتی لیان نا پیع وضع شریعتی زکر فدی که وضع شریعت نا مقررولد شریعت دی على غیر ما وضعاها الشارعو فغیر دا اغنا کم شاریف بکم طریق شریعت مقرر کرده نو دا یو قسم نفاق شو العشرون شلم مزرد تا دا بیدت داره البیدت سبب لیل بدعت چره نو دا سبب د اهانت دي انسان د صف یو مخک تر شو بدعت سره اهانت د چاره دي دا شارع راضي بکه تر شو سیدا اه مطلب دا چې بدعت چره دا سبب د اهانت دي سمانا د بدعت د وجې نه سړې سپکېږي دا مبتدع سبكي الدليل قول دا اللہ پاک فشكه إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غزب من ربهم وزلت في الحياة الدنيا وكذلك نجز المبترین دا سخیجی فخنای توب بانی دیوالا ودائیو بیدتو دائیو سوف فکر نبا ایک آروا بیدت ممرتبه دا كوبر کیو لکا خوو بیدت دو اللہ سوئی سينالهم غزب من ربهم وزلت في الحياة الدنيا دی ته ذلت ورسی معلومه ناشه چې بدعت سبب د ذلت ته سبب د اهانت ته د بدعت ته وځي نه سړेस دلیل کیږي سړेस پکیږي وکذالک نجل او دتقش علی دا زمو قانون دی چې مبتری نو لرا مخکوم وویل بدعت ابتریدا بدعت سره ابتری نو مبتدی مبتری دی مبتريد وكذلك نجئ المبترين او لو يذم مبترين لدق شان صدا ورکوما يعني چې سوق اعتراضی په با الله باندې بدعت کوي دا غالب د دق صدا ورکوما چې په دنیا کې زس کوما ذلیل کوما الایا وقد قالوا قالما ذا ولدي كل صاحب بدته ذلیل ذلیل هر صاحب د بدته ذلیل ل بد اافیم ول بې اافیم او د ببد چې کا کم لتغ د د په سر پې سوي د د په ولوبانې دا, دا, دا, دا, دا ولو منې السلام او دې ووجنا په غمر ل اسلام دې نه من کړ ځکه کې سلت د په غمره ل سلام څمون دد نه من کړی وفییا هد بل زر پهې ببد کې حد مین ل. پدې کې دین نړول دی لوی zarar idi da de je so ko ila ke bidati wolis go s zarar idi paki we لوی zarar dare che de sarata de islam hadm ke de islam نړول پدې کې لکه حدیث کې راځي کما رو ويا رضی الله عنها ما هو قره صاحب بدته فقد اعان على حدم الاسلام چا چې دې بدتي عزت وکو فقد اعان على حدم الاسلام د اسلام په نړولو کې داغه ابداع کو دا شو شتي مبتدي اسلام سه کوي نړی اسلام د بدات زررداره چې د اسلام نړوا د غرازي نړول رازي اوه د مبتدي په عزت باندې داد د تبو نه خود مبتدي سه کوي عزت کې نوداده سید له کته چې دا غ سره د اسلام په نړولو کې سه مدد امداد ور سره کې شيخ سپز یو نور کلی کلی وی و هر کله د معاون دا هر کله د عزت کول دا حال نه چې داسې ده بیداعطل کوي خو د مفتدی س کوي عزت کوي نو دغه حال داسري فقط اعاله علی حد الاسلام نو واي په کیف بالمبتدع تب مبتدی به سهل چې د دې د عزت کې دا, دا حال ده چې د عزت کول کې د سې ده لکه په دین پشي چې کښه او بل چرګ استو دین نه دین خاتمه وچ مبتدی بڅهاله دي له او ان المبتدی مبتدعين هم ظالمون او مبتدعين شديدا ظالمان دي كما ذكروا المفسرون لكم مفسرون ذاكر کدي په دې قول د فلا تقعد بعد الذکرة مع القوم الظالمين مکی نه پس د یادنه د قوم ظالمان سره و د ظالمین د مرصو مبتدعين دي باندې د مبتدعين سره مکی نه ذکر د مبتدی سره کینا ستل داغت عزت کول دا اسلام نړول دي وان البدعه تمريز القلب دا د بدت بل بل ضرر دي بدت چې دا زړه زړه بیماری ګره زيني بیماریاني د بدلی او زيني بیماریاني له سي سرړلې نو بدت چې دا زړه بیماری لګي دا سره د زړه مرض دي کما قال الحسن لك حسني بصري المولوي دي وفيها كتمان الحق کې پدې کې کتمان پدې کې حق پټول دي او په ګنابا دي او فيها كتمان الحق بالمعصيه پدې کې حق پټول دي په سوالي ګنا ځکه حقو سنت دي او صدا غيفه زي سره والي بدعت را والي نو حق دي سکو پټکو بسري پټکو او ګنابا دي پټکو الهادي والعشر بس